L'entrevista. Després de les vacances i la festa major, el poble va tornar a la normalitat, com també ho fa l'activitat política. És per això que, un cop transcorreguts els 100 dies de gràcia del govern municipal, avui volem entrevistar el cap del grup majoritari de l'oposició. El convengent Enric Nolis, bon dia i benvingut. Bon dia, bon dia a tothom. Bé, primer de tot, com ha passat la festa major? La Festa Major ha passat eh, molt agradablement. Eh? La veritat és que aquests són uns dies molt macos en què el poble disfruta de les seves festes. Aquest any, com cada mes ens ha coincidit, bueno, sempre es fa coincidir amb un cap de setmana, ha sigut un cap de setmana molt actiu i molt, molt distret. Espero que tothom ho hagi disfrutat. Bé, entrem ara sí doncs, al tema polític, que és el que ens ocupa, i la primera pregunta és doncs, precisament quina és la valoració que fa fins ara de l'acció de govern portada a terme per la coalició del PSC i d'Esquerra. Dèiem que després de les vacances i després de la festa major doncs, toca tornar a la normalitat i comencem amb valoracions. Bueno, jo crec que he de donar-li un És un nou govern, és un govern que no té experiència, és un govern que, que es té que fer les coses, no és un moment de fer valoració. El que sí que puc tenir és eh, certes impressions no? del canvis. En realitat, només han tingut un ple amb un cert contingut. La primera impressió és que no, no és un govern fort, o millor dit, és un govern feble. Eh? Hem de saber que és un govern que governa en minoria, només té 6 regidors dels, dels 13 possibles. El veig com, com un govern feble que no està prenguent actuacions, no està prenguent accions, no puc jutjar el que s'ha fet perquè més aviat és la mancança del que, que s'ha fet, el que faria falta jutjar i, a més, perquè eh, Comerència i Unió i el meu grup eh, opinem i opino que hi ha que donar més marge d'actuació únicament aquest, aquesta idea de govern feble, govern amb certes fixacions mentals. En principi està, té una posició molt predefinida en desfer o en anar en contra de tot el que havia fet el govern anterior. Crec que això és una cosa que no és correcte i també crec que això és una que aniran sobreposant en aquesta situació. Una altra fixació que tenen i que estic detectant és que és un govern que evidentment composat per partits socialistes sí, i per Esquerra i suposa a qualsevol determinació o a qualsevol decisió que els vingui de la Generalitat i la Generalitat està governada per Convergència i Unió, doncs qualsevol decisió, qualsevol opció que vingui de la Generalitat pressuposa una oposició de facto per part del, dels membres de l'Ajuntament. Dos impressions, la impressió d'un govern feble, sense capacitat de fer coses, i que té per part nostra un cert marge encara, esperant que facin més coses. El que sí agrairíem més que fessin honor el que van proposar durant la campanya, és que farien una política de mans obertes, nosaltres, l'equip i el grup de Convergència, ven fer una manifestació d'ajudar i de participar, que la continuem mantinguent, i, i així és com a, també em consta que l'han fet altres grups. De fet, en diverses ocasions hem manifestat públicament que una de les qüestions que no els sembla massa bé d'aquests primers 100 dies del govern és que, precisament, el govern municipal estigui prenent decisions sense demanar opinió a l'oposició. Això es manté? Aquestes accions, les que tinguin certa transcendència, tenen que ser consultades i tenen que ser validades i han de intentar arribar a un cert consens. El qual és obvi perquè el govern està en minoria i després també és obvi perquè seria coherent amb el que van oferir en el seu moment. Però, repeteixo, no hi ha hagut actuacions importants. No hi ha hagut actuacions importants i decisions o coses que s'han fet importants. Si sí, ha coses que valorem com preocupants, però més que fet més, més que fets són desfets, Vull dir, van, van, van procedir. l'equip de govern va procedir al cessament de l'anterior persona que ocupava el càrrec d'intervenció, que era una persona d'una important vàloa i que va col·laborar molt fortament amb l'equip de govern anterior i va col·laborar molt amb totes les actuacions i amb totes les decisions que es van prendre dintre del món de la hisenda local. Això. Va, va permetre unes bones actuacions en el passat mandat que van suposar una gran, un gran estalvi i una, i una gran actuació en el camp de local. I després bueno, va haver-hi una proposta que és absolutament rebutjable i rebutjada per tots els grups de l'oposició i especialment per nosaltres, que és el, la puja de les, de la, de les, un, dels imposts de les ordenances de l'Escola de Resol Municipal, que representarà una puja molt important pel que suposen els pares o en els alumnes tianencs eh, que tindrà una, una puja amb la seva aportació de 130-164 euros el qual suposa un 26% el qual suposa 34 euros més per nano això ens sembla absolutament eh, inacceptable eh, per moltes raons que vulguin explicar el govern anterior en els dos darrers anys no va, no va aplicar cap puja amb aquests 130 euros en un moment de dificultat, en un moment de delicat, un moment d'ajustament de... per a tothom, eh? la crisi la tenim instal·lada aquí a casa nostra i la tenim instal·lada per molt de temps, doncs bé, que, que això recaigui en el, en el veí no crec que, que sigui la millor opció. Eh? O sigui que, per tant, doncs, eh, hi estem profundament contraris. Aquesta, en aquesta actuació sí que som profundament contraris i, evidentment, farem tot el que pugui perquè no es dugui a terme, és a dir, presentarem les al·legacions en el pas previst i esperem que això es rectifiqui. Ah, precisament un dels arguments que posen sobre la taula per justificar aquest augment de, de preus és l'actualització de l'IPC, que diuen que, anava, bé, que diuen no, que s'ha fet així, que en els últims dos anys no es va actualitzar en els preus de l'Escola de Brasol Municipal i és una part d'aquesta pujada. Mm, si més no, què apostarien per continuar congelant el preu a l'Escola de Brassol Municipal? Nosaltres, el, el, evidentment, el l'IPC és algo que existeix sempre, i ja en va haver en un d'aquests recents anys, que ha sigut molt poc important. En qualsevol cas, l'aposta de l'equip municipal anterior va ser per no afectar en els veïns, no afectar els pares dels alumnes, a eh, intentar que, el, que la, les petites puyes que estiguessin que suportar, les suportés l'Ajuntament. Bé, en, ara, no, ara no és així. Eh? La puja de, de l'IPC, la disminució de la subvenció que rebia de la Generalitat repercuteix en, el, en els pares i més, i més encara eh? ens, ens trobem amb la amb la, la cosa que ens sembla absolutament eh, incomprensible que és que l'aportació de l'Ajuntament disminueix en canvi l'aportació dels pares puja en un 34% això és una amb un 26% i en un import total de 34 euros bé, això no és, no és no, mai ho hauríem fet, és absolutament inacceptable i, a més, no, no responen a el que, que s'havia dit, no? de que no hi, hauria, no hi hauria puges en les taxes i en els impostos municipals. Mm. Doncs diu que li preocupa aquesta, aquesta decisió, a, a aquest augment de preus a l'Escola de Brasol Municipal. Doncs, continuem parlant de temes socials, perquè una de les preocupacions que estan al carrer de, de Tiana, que més preocupen els ciutadans, és precisament doncs, com estan arribant, abans feia referència al govern de la Generalitat, com estan arribant les decisions i com afecten les decisions de la Generalitat de reduir pressupostos els tianecs, i una d'elles és la reducció d'horari en el centre d'atenció primària, el qual ja sabem que a la manifestació ciutadana s'hi han sumat grups com el PCC com Esquerra i com també gent pel procés de Tiana, les concentracions del centre d'atenció primària, i vostès no li han donat roc als augment, en aquest cas. Bé, bueno, nosaltres entenem les actuacions que s'estan fent per part del govern de la Generalitat. El govern de la Generalitat està prenguent mesures que es tenen que fer a tot el món, eh? són mesures d'ajustament, la, la crisi que, va, que ens va arribar a, a tot el món en l'any 2007 i que aquí a Espanya el senyor Zapatero no va reconèixer fins a final del 2008 o començaments del 2009 ha deixat unes, unes comptes amb molt, mal, molt malmeses, amb molt mal estat a nivell de l'estat espanyol, a nivell de, les, de la Generalitat i davant d'aquestes situacions tenen que prendre actuacions a l'actual govern de la Generalitat s'ha pres en sèrio aquestes actuacions i les està duent a terme i aquestes són unes actuacions que es tenen durant, durant a terme preservant els serveis mínims i els serveis que tenen que que fer afecten més a la, part, a la part social, a la part de la societat, és a dir, ensenyament, el que parlàvem abans de l'escola Bresol, i fonamentalment sanitat. Eh? És un altre aspecte que, que es té que preservar. Bé, nosaltres, amb les mesures que s'han per part de, de la Generalitat que afecten en el servei del CAP que tu mencionaves, doncs ja que fes la valoració en cada un dels casos com ens afecta, entenem que el reduir a l'horari en el CAP tiant amb un gat de 8 a 12 de la nit no és, una, no, és una, no és una cosa que afecti molt, voldríem saber a quants usuaris diaris ve afectant aquesta, aquesta reducció, entenem que no sonen gaires o no sonen gaires els tianencs, tinguin en compte que, hi ha les alternatives o les opcions que se posen al seu costat estan relativament a la vora, com és l'Hospital de Badalona, a 3 quilòmetres d'on estava el cap Tiana Mungat i a l'Hospital de Can Ruti. Entenem també que els serveis d'urgència i els EO61 estan, estan funcionant perfectament per atendre els casos urgents, per tant... Som molt respectuosos amb les mesures que s'estan prenent i entenem que es tenen que prendre mesures d'aquest estil per posar les coses en el seu punt. Diu que entén el govern de la Generalitat a l'hora d'ajustar doncs, pressupostos, fer les famoses retallades, que sé sí que eh, des de Convergència no els agrada la paraula de retallades, però que popularment sabem de què estem parlant. Mm, també entenc que des del govern municipal doncs, estiguin prenent aquestes decisions també de, de restricció i de, de, de contenció de la despesa, perquè recordem que, que ara fa pocs mesos el govern de la Generalitat va convocar l'Ajuntament de Tianat dins dels 40 municipis de Catalunya doncs, que, que tenien unes finances més preocupants. Entenc que des del govern municipal també doncs, aquests primers mesos de govern els estiguin dedicant precisament a aquesta reducció de la despesa. Evidentment que es tenen que, que, es tenen que preocupar per les, per les qüestions qüestions econòmiques i qüestions financeres el govern municipal, com ho està fent el, el govern de la Generalitat i com ho està fent tothom i com ho va fer el govern anterior que des de mitjans del 2008 vam prendre mesures d'ajustament vam prendre mesures d'ajustament eh, vem ajustar la despesa i vam tindre ja uns primers resultats del 2008 va, això va millorar en el 2009 i va seguir millorant en el 2010 i els nostres plans era, continu, era continuar fent-ho en el 2010 ja vam començar a tindre un resultat pressupostari, és a dir, ingressos corrents, menos despeses corrents, positiu, i això ens va permetre disminuir el romanent de la que teníem de caràcter negatiu. El govern de la Generalitat pot fer accions de caràcter global i pot convocar en els ajuntaments que estan en precarietat. Bé, l'Ajuntament de Tiana... No, no està en precarietat, tenia, té un pla d'assanejament en curs que s'ha de dur a terme, o una alternativa en aquest pla d'assanejament, si és que el govern actual pretén fer una alternativa a aquest pla d'assanejament, però no hi ha cap, cap actuació o no hi ha cap situació preocupant. El nivell d'endeutament de l'Ajuntament de Tiana en el passat mandat no va empitjorar, es va mantenir la situació que s'havia tingut de l'endeutament precedent. Els governs de municipals tenen que fer actuacions coherents i actuacions responsables i no es poden fer unes inversions com les que es van fer en el període 2005-2006 que pressuposaven un cost de manteniment que no, es podia, que no es podia suportar i inversions per un import que suposaven el 80 o el 90% del govern del... Del, del pressupost ordinari. No hi ha cap ajuntament o no hi ha cap entitat que, es, que, es, que faci això. El govern anterior, el que nostre, el de Convergència i Unió amb gent, no va fer aquestes actuacions d'inversió. No vam tocar, no vam fer cap inversió que no ens vingués a absolutament finançada. Eh? Per tant, a l'endeutament no el vem empitjorar han passat aquests primers mesos de, de govern, aquests 100 dies de, de gràcia que normalment es dona a un nou govern, i també 100 dies doncs, que tornen a l'oposició i que suposo que han tingut temps de, de valorar i han tingut temps de posar-se objectius, suposo, no? Quin és el cavall de batalla que tenen ara per endavant? Com deia, doncs, donàvem, oferien mà estesa al govern municipal doncs, per treballar conjuntament, però quins són els objectius que s'han doncs, plantejat des de la Federació de Comerçència i Unió, a Tiana? Estem encetant un període a l'oposició. Nosaltres també ens hem, hem d'acomodar en, en aquesta nova situació. Nosaltres farem una oposició absolutament eh, raonable i constructiva. No farem una oposició crispada aquest va ser un compromís de la campanya electoral i que estem eh, respectant i de manifestant en el darrer ple primer pràcticament uh -huh, de, de, de, de feina que hi ha hagut que va tenir lloc el passat 13 de setembre doncs eh, va ser un ple que ha brellat perquè hi havia 26 qüestions però ja d'importància no n'hi havia per part de les propostes de l'equip municipal no n'hi havia gaires, concretament un el de l'Escola Obrassol, però va ser un ple que es va desenvolupar, a pesar de les discrepàncies, que evidentment hi van ser-hi, però amb un bon to. O sigui, no van haver-hi no haver eh, sortides de mare o, un, o manifestacions intempestives. Bé, jo crec que això ens hem de felicitar. Evidentment, eh, això els, els grups de l'oposició, tant nosaltres com eh, i també els... els, els els companys i els senyors de gent van tindre un comportament absolutament correcte com els de l'equip de govern. Molt diferent, recordaràs, Patrícia, del que els primers plens del mandat anterior, en els mes de setembre i octubre del 2007, vam tindre uns plens absolutament complicats i amb actuacions i una mica intempestives i respectuoses per part dels grups que llavors estaven a l'oposició, que són els que avui estan en el govern. I la, bé. Vull dir que això de la crispació eh, és una cosa que ens anem de felicitar, el fet de que no hi sigui, i és una de que la part fonamental la porten els grups de l'oposició que no la faciliten. Molt bé, doncs eh, aquesta entrevista la volíem precisament fer aquesta primera valoració, en aquest cas, de la política municipal després de, del canvi de, de govern. Si més no hem volgut fer aquest primer repàs i, com deia, doncs deixarem una mica passar el temps, no? Sí, home, jo crec que és absolutament raonable i tinguin en compte com estan les coses. Estem en un període de dificultats greus. Com deia, l'equip de govern és, és, és nou. Vull dir, de, de voltant es trencant fer amb les, els, els, els, els temes. Vull dir, la nostra apreciació és aquesta, eh? que els hi falten coneixements i el que necessiten és ajuda. I nosaltres els estem, els estem proposant aquesta ajuda si, en quan veiem les, la, disposició ens, o la, o la, la disposició que tingui el govern a demanar-la. Mm. Molt bé, doncs Enric Nolles, portaveu de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Tiana, moltes gràcies i bon dia. Bon dia. L'entrevista